This is Morning Glory on Pirate Rock. Hallo, hela nerds. Det är ju Mattias, Kristers och Daniel, eller som jag brukar kalla det, Morning Glory Holes. Er ni det? Oh, ja, jag skulle bara hälsa det här i Goila här. Och jag ska gå och lägga, men nu ni kan vara lugna. Nej. Är oh, där uppe någon som govinger? Ja, jag ringde mig inte tidigt imorgon för det, jag råkar öppna. Det kan hända lite olyckor att öppna några till. Men ja, ni får ha det. Hej! Ja, <laughs> som sagt var det är ett telefonsvarmeddelande från Goiland som kom här sent igår kväll Så vi eh, ska vi inte ta och göra ett, ett litet test och se om vi kan eh, väcka honom. Han är på sypen och eh, krökar runt så att eh, han sover väl nu kanske. Jag tycker vi provar. Vi mm. mm, kan se long distance caller alltså det går ju inte God morgon. God morgon. God morgon. Det var från Morning Glory här som det heter. Inte Morning Glory Hole. Nej. Ahoj hole, tjena. Hallo. Är du pigg eller? Det är jag. Ja för fan. jag har glömt över den här med Kio. En bärka här på sytummen. Fan. <skratt> ja, där var ju en. Vi ja. dricker matrikt många så glömmer man av hur de smakar. Då får man testa igen. Gå på igen. Skål. Skål. Men nu, det är väl morgon även där du är va? Eh, klockan är 8.50. 8.50? Ja. <skratt> det är, jag kan ligga, ligga och husa längre här nu. Men vem sköter Alla. webbshoppen nu när du är ute på semester då? Vem sköter vad då? Webbshoppen. Din webbshop, vem sköter den? Det har jag kastat på broschen. <laughs> så eh, han får jobba. Han får bra betalt för det jag hoppas och... vi. Ja, han får den runda donken. <laughs> runda donken. Plus, han kan få men om han säljer bra. Du, nu, nu han, är jag... Uh... Så får du dig nu är det ju eh, premiär SOL premiär på lördag Frölunda här mm. Mm. Eh, du, du missar den Jag gör ju det eh, Det stod mellan Dricka berken hela veckan <laughs> Eller gå på premiären <laughs> Och eh, Det landade i att eh, Det är 50 gånger någon gång här kvar så att, eh, Och berken kan ju ta slut Så jag tänkte att det är bäst att prioritera den Innan den tar slut ja Så klart. jag har missat världen Ja men det förstår vi det, det, man, får ju, man får ju prioritera rätt helt enkelt va? Ja det är inget snack om saker Nej. Vi tänkte bara Eftersom vi fick så fint Telefonsvar med från dig igår kväll Så tänkte vi att vi bara skulle vara snälla tillbaka Och ringa och väcka dig Och det känner vi att vi gjorde så vi är väldigt väldigt nöjda här Både jag, Christer och Daniel Ja jag har ju tagit mig er i natt <laughs> Som sagt va Nej har motinit eller? Eh, jag tidigt? nej, det är inte inte mer än vanligt så det behöver du två roller för. Nej, vad kul. Ja, så det är var lugnt. Skönt. Men jag tänker så här, när du är tillbaka här nu i verkligheten då så så kan du inte komma hit då en morgon eh, det vore kul att se hur du ser ut på morgonkvisten Ja, för fan sen det gör vi. Ja, jag kommer. Ja, det kommer Gloria Holskubban eller vad ni är, eller? <laughs> Glory Gloria <holes>, ja yeah. <laughs> Du vi hörste det, det kommer host. det är mina gubbar det. Ja det, det det är ju så. Nu vill vi ha mycket Berka filmer här på Instagram och är nu så syns ju väldigt snart de gubben. Ja det gör vi Ha det bäst. Har det, ha det gött. <här> hejdå. Hejdå. God, Hej då gollarna alltså hejdå. ifrån Cyprus Ja God, direkt där. Det känns som att eh, Golan. faktiskt lyckades väcka honom tror jag. Han eh, hade knappt koll på tid eller någonting. Gollarna <här> gollarna. Alltså. <här> alltså, ja det dupp de var Ja här a pirate roll West bästa rock Lyssna so I can't feel you there. So head, But I'll never I like radio Tell me things. Rock.